Привіт! Я нічого забути не зміг. Край рясного життєвого поля, Після довгих розлук і доріг, Знову зустріч дарує нам доля. Ще горить в нашім серці вогонь, Ще далеко до чорної ночі, Та зима вже торкнулася скронь, І снігами повіяла в очі. Ще ці лунки нам гріють в уста, Ще кохання зарею нам світить, Та уже, мов далекі з гнізда Відлетіли у світ наші діти. Привіт! Скільки зим і літ, Наче звишні цвіт Облітають наші з тобою роки. Привіт! Сумувати не слід, бо такий цей світ Нам важливо юність в душі зберегти.